Olemine ja olemas olemine: olemine ja olemas olemine: olemine ja olemas olemine: olemine ja olemas olemine. Tervist, õnnistatud päevastuudios on Einar Laigna ja viime oma mõtted nagu advendi ajale sobilik jõulupühadele. Kõigepealt ma loen ette Luuka evangeeliumi 21. peatükist, salmist kaheksa alates. Jeesus ütles, vaadake, et teid ei eksitataks, sest paljud tulevad minu nimel ööldes. Mina olen see. Ja aeg on lähedal. Ärge minge nende järel. Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke, sest see kõik peab enne sündima, kuid lõppe ei ole veel nii pea käes. Siis ta ütles neile, Rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu. Tuleb suuri maabärinaid ning kohati häda ja katku ning hirmseid ja suuri tähti taevast. Aga enne seda kõike panevad nad oma käed teie külge ja kiusavad teid taga, andes teid ära sünagoogidesse ja vanglatesse, teid veetakse kuningate ja maavalitsijate ette minu nime pärast. Siis annab teile võimaluse tunnistamiseks. Jätke siis meelde, et te ette ei muretseks, mida eneste eest kosta, sest mina ise annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa seista ega rääkida keegi teie vastastest. Aga ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ja sõbrad reedavad teid ja lasevad mõned teie seast surmata. Ning teie saate kõikide viha alusteks minu nime pärast. Ent juukse karvagi ei saa hukka teie peast. Oma vastupidavusega kannatusteste pärite oma hinge. Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus, merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega. Aga kui see kõik hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Sitaadi lõpp Luuka evangeeliumi 21. peatükist. Tänavusel aastal see kirjakoht Luuka Evangeeliumist oli siis advendi ajal jõuluaja sisse juhatuse kirjakohaks. See tekst oli väga karm, nagu te kuulsite. Ja siin ei räägitud eriti palju ilusatest asjadest. Meie, kes me viimased paar sada aastat oleme elanud maailmas, kes usub progressi ja seda, et kõik läheb üha paremaks ja mingid ilusad õnneajad on ees, peaksime ise vist jälgides päeva päevaudiseid ja nägema, mis sugused teated maailmast tulevad aru saama, et see asja kuuldud luukaevangeeliumi kirjeldus on kuidagi väga... Täpne kirjeldus sellest, mis hetkel maailmas on. Ma ei tahaks pikalt peatuda negatiivsel, seda on iga päev isegi küllalt ja palju. Ja see, mis siin luukaevangeeliumis esile toodud, on ju see kõik, mis praegusel hetkel maailmas sünnib ja üha nii öelda tuure koguvalt sünnib. Vaatame siis jõuludele vastaminnes, kuidas me kasutame seda aega, mis sellel maailma ajal meile on jäetud, olgu see nii meie oma elu ja pikkuselt kui ka või kultuurkonna või selle aja pikkuselt, mida me oma ajaks nimetame. Kõigepealt natukene kalendrist. Ürksetest aegadest on inimestel selge olnud arhailisest ajast, et maailm, milles me elame on lähi loodus ja kosmos. Ja selleks, et elu ja püsiks, on alati püüdnud inimesed elada kooskõlas maailmaga, see tähendab universumi seadustega, mis on jumala seadused, ja looduse seadustega, mis kehtivad meie vahetus lähemas looduses ja mis kehtivad ka meie kohta. See oli tarkus, et neid seadusi õpiti tundma ja nende järele elama. Ja iga põlvkonna ees seisisse ülesanne järgnev põlvkond pühendada nendest teadmistesse, tarkustesse, et ka järgnevate põlvkondade elu püsiks. Iga põlvkond koges midagi juurde ja lisas, moodustus niimoodi inimkonna kogemus, Ja see kogemus oli see teadmine ja tarkus, mis pidi tagama inimolendi püsimise, ellu jäämise ja olemasolu. Seega koos kõla loodusega. Ja arhailisel ajal juba elasid inimesed suurepäraselt ja loodus sundis seda ju ise peale, et kui on aasta ajad, et siis inimene pidi ka elama oma elus arvestades aastaaegu. Tekkis looduse kalender oma looduse pühadega, kevad pühad ja talvepühad ja ülemineku pühad, ma ei hakka neid kõiki üles lugema, aga läheme kohe siis ristiusu juurde ja ristiusus on sakraalne kalender. Sakraalne kalender käsitleb Jeesuse Kristuse elusündmusi, milles on samuti kokku võetud kogu elu elumüsteerium. Ja esimene tähelepanek on meil ju see, et looduse kalender ja sakraalne kalender langevad kokku ja peavadki kokku langema, sest kõik, mis Jumala maailmas sünnib, peab sündima harmonias kõikide nende seadustega. See tõttu, kui vahel öeldakse, et need pühad, mida kristlik kirik pühitseb, et need pühad on oma nii täht aegselt palju vanemad ja kuuluvad arhailisse aega, see on õige ja nii peabki olema. Sakraalne ainult kinnitab seda, mis looduslikus kalendris on. Ja sakraalne sai ka sündida ainult lähtuvalt nendes samadest seadustest ja sobima sinna, sest vastasel korral ei oleks sakraalsel inimühiskonnale ja inimolendile tähtsust. Milles on siis jõulusündmus kokku võetult mõne sõnaga? Selleks on kolm sõna, sõna sai lihaks, verbum kaaro faktum est. See on Johannes evangeeliumi esimese peatüki, esimene lõik. Mis siis tegelikult jõulusündmuses siis toimus? Toimus jälle kosmilise ja maise ühildumine Jeesuse Kristuse isikus. Ema Emadus, mis tähistab alati ka ühtlasi maad, on inimkonna esindaja ja neitsi Maaria on inimkonna esindajana Jeesuse siia ilma sünnitaja. Sellest ka eriti idakirikus kasutusel olev sõna Teotookus, et neitsi on jumala sünnitaja. Sünnitada kuninga poega või jumala poega on ju alati olnud... Iga normaalse terve naise unistus sünnitada täiuslikku last, kelles on kõik need omadused, mis on üllad ja väärikad. Kristlik kultuur on rajatud sellele kontseptsioonile sõna sai lihaks ja see on aluseks inimese käsitlusele. See tähendab, et igas inimeses alates kristlikust religioonist Kristuse tulekust siia maailma, selle kontseptsiooni kohaselt on iga inimene austatav nagu Jumala võrdpilt. Ta peab olema Jumala paleuse kandja siin maailmas, mis teisalt tähendab seda, et see inimene ise on omaette väärtus ja see inimene ise on omaette eesmärk. Seega oli lühike ja selge erinevus. Kui Rooma impeeriumis oli riik kõik ja inimene selle kõrval hoopis nii vähema väärtusega, siis Kristlikus impeeriumis impeeriumi ülesanne on nimelt teenida seda inimhinge ja hoolitseda selle eest, et see inimene kui jumala loodu ja jumala palge kandja oleks ka sellisena austatud. Loomulikult on kõik ajaloolised protsessid, pikka ajalised, midagi ei sünni nii üle öö, et täna sünnib kontseptsioon ja omme on siis juba uus maailm valmis. See on ajaloos pikk, vaevarikas, valuline, kannatusrikas, pikk protsess. See on protsess, mille käigus tuleb teha meeletult tööd ja seda tööd teevad need kes on ühes usus, ühes meeles, ühes vaimsuses ja kui me nüüd vaatame tagasi oma kristiku kultuuri, siis romaani aeg oli ju see, mill varakeskaja segadused ja rahvaste ränded jäid selja taha ja uuesti meie kultuuriruum, mis on siis laialt võttes kogu Euroopa, koondas ennast nii riiklikku võimu kui kirikku võimu koos töö alla ja romaani ajal ju tegelikult ehitati üles kogu kristike Euroopa kultuur. Need olid tuhanded tuhanded kloostrid ja see oli see, ütleme niimoodi odav palgata tööjõud, kelle põhiliseks jõureservvaariks oli nende inimeste usk ja pühendumus. Nemad ehitasid Euroopa üles. Nemad lõid hämmastava arhitektuuri, nad lõid hämmastava kujutava kunsti, nad lõid kristlikku maalikunsti, mille sügavus tänase päevani on ületamatu ja saavutamatu nii oma värvi rikkuse kui selle vaimsuse pooles, mis seal on. Ja loodi niisugune uus riiklusi arusaamimpeediumist, mille ülesanne peab olema teenida inimest. Loomulikult on see ränk ja vaevaline ajalooline protsess. Kõige sellega, mis inimühiskonda alati on saatnud, aga kultuur saab sündida ainult siis, kui on üks usk kõikidel, üks dogma kõikidel, üks pea kõikidel, üks juht. Ja seda keskaja Euroopat iseloomustab vaatamata kõigile Võitlustele ja kõigele, mis seal toimus, selle ühiskonna aluseks oli kristlik kirik, roomakatoliku kirik, paavstlus ja teisalt keisrid, kumbki ei saanud ilma teisete hakkama ja see nende vaheline võitlus oli siis selles, kellele peab kuuluma see supremaatsia või see ülim võim, kas ilmalik võim peab ka kuuluma kirikule või kas ilmalikul võimul peab olema võimu kiriku üle see oli keskaja põhitüli investituuri tüli ja ajaloos lahenesse siis lõpuks ka nii et kirik sai tegeleda oma asjadega ja sellisena ka riiki kõige paremini aidata konstantinus suurest oli ju riigijuhtidel selge ükski riik ei püsi ilma ideoloogiliste alusteta Ükski riik ei püsi, kui need ideoloogilised alused ei ole kohustuslikud ja üldised kõikidele. Ükski kultuur ei saa sündida ja koos püsida pluralismis, vaid ainult siis, kui on üks idee, üks pühendumus, üks dissipliin, üks õpetus. Ja kui see laguneb, siis laguneb kogu kultuur. Selles aega oleme megi praeguses Euroopas jõudnud, Kristliku kultuuri lagunemise aeg. Kooti aeg, kui romaani aeg rõhutab Jeesuse Kristuse isiku juures tema jumaliku külge, ja ka kujutavas kunstis Kristust kujutatakse mitte kannatava inimesena, vaid võidutseva jumalana, siis kooti aeg on see, mill kristlik kultuur saavutab oma küpsuse, võiksime öelda täisjalisuse. Ta on sünnitanud ajaloos uut selle uue inimese, see uus inimene kõlab ka kummaliselt, me teame, kuidas seda uut inimest ka Nõukogude liidus püüti kasvatada ja välja tuli midagi hoopis teist kui see, mis sooviti. Uus tuli küll, aga mitte parem ja inimese ja uue põlvkonna kasvatus sellest ju oleneb kultuuri ja üldse ühiskonna jätkumine ja tema püsivus ja põlvest põlve kestmine, mida me tänapäeval nimetame moe sõnaga siis jätkusuutlikus. Ja kohti aeg, kui inimeseni isiklikku, isiksuse ja enese teadvuse küpseks saamise aeg. Me oleme sellest juba eelmistes saadetes ikka ja jälle rääkinud, sest see on nii oluline. Seisab siis õhtuma inimene see kooti inimene või faustiline inimene nagu mäetipul ja sealt ei ole kuskile minna enam. Ta on vastamisi lõpmatusega, see üksik isik seisab oma vastutusega Jumala ees, absoluudi lõpmatuse ees. Kuhu sealt on edasi minna? Kristikuskultuuris on siis kosmiline ja maine ühendatud. Jeesuse sünni imepärasus jätkab ju samuti seda liini, mis ajaloos juba on tuntud. Me näeme, kuidas ka eelkristlikul ajal ja nii see peabki olema ja just selles väljendubki ka kristliku usu kuulumine sellesse jumaliku maailma plaani süsteemi ja seaduspärasusse, et me näeme ka juba, minu pärast võtame ainult ühegi näite, kas või kui muina Egiptuses, Iisis ja Osirise lugu, me näeme ikka naisfiguuri, kelles üles on väike laps. Elu müsteerium. Kui me võtame sumerite, need silinderpitsatitel olevad pildid, kus on juttu inimese loomisest või tegemisest, Seal kaht toolil või mingil troonil istub siis naiste rahvas ja laps on süles. Ninti oli selle naise nimi veel. Et see elumüsteerium, mis ühendab endas alati kosmilise ja maise. Inimelu päritolu on ju kosmiline, ta ei ole maist päritolu, ja see kosmilise ja maine üks osa on maist päritolu see on siis kokku pandult siis täiuslik inimene ja Kristus siis sümboliseerib ja mitte ainult ei sümboliseeri, vaid kui sõna sai lihaks, siis sõna kui loov vägi logos inkarneerudes maisesse maailma, siis mitte selleks, et lihas olemist või füüsilises kehas olemist hukka mõista, vaid et seda pühitseda ja selle sees olemise kannatuste läbi, Hinge kasvatada kosmiliseks eluks. See oleks lühidalt kokkuvõtlikult selle sisu. Ja see saab toimuda kristlikuskultuuris ju ainult selle läbi, et me pidevalt kordame oma elus sõna lihaks saamise müsteeriumi ja sellega koos ka ohvri müsteeriumi. Kristuse kannatustee ja Kristuse surm on ju ohver ja seega kristlikku jumalateenistuse, missa või liturgia sisu on ju alati ühelt poolt, sõna lihaks saamise ime ja müsteerium ja siis selle ohverdamine. Igapäevane ohver ja selle ohri mõte kui uuesti eluloov alge. Ja nüüd, kui tuleme jälle jõulude juurde, siis jõulupühad on ju olnud sajandist sajandisse ühed kõige ilusamad pühad, ja jõuludega seoses on inimestel kõige kaunimad mälestused. Kui me vaatame, kuidas jõulusid peeti mitte veel väga ammu Eestis, 19. sajandil olid eestlased 99%. Kristlik rahvas tänu sellele oli ta moraalselt terve oma vaimus ja hingest terve ja selle tõttu oli tervega tema füüsis, sest inimene on tervik ja aigused algavad peast ja inimese inge seisundist, tema vaimsest seisundist ja Eesti rahvas peaks olema tänulik kirikule, et ta on üldse olemas rahvana tänukirikule. 14 poliitilist võimu, mis on Eestis olnud viimasel 800 aastal tulevad ja lähevad, on taganud järjepidevuse, kõik olulisemas valdkonnas kirik. See on inimelu hoidmine, moraali hoidmine, perekonna hoidmine, eest hoolitsemine ja sootsiaalses suhtuses inimestele moraali reeglite õpetamine, mis tähendab, et me teises inimeses, Noh, kõik need lood, mida meile evangeeliumid räägivad, tähendamissõnades, mis käsitlevad inimeste sotsiaalses ühiskonnas oma vahelisi suhteid ja mis on kokku võetud kümne käsu, siis ülejäänud seitsmes käsus. Ära varasta, ära rikku abielu ja ära valeta ja ära tunnista valet ja kõik need isenesest mõistetavad isenesest niisugused käs, millede täitmine tagab inimeste vahelistes suhetes rahu ja toime tuleku ja väldib tüliisid. Siis jõulud maal oli kindlasti kõige ilusam aeg. Ja tavaliselt sellel päeval siis mind ju kirikusse, mis oli loomulik maal teenistus algas pisut varem, et inimesed jõuaks obustega koju sõita, teine ju oli ka pikemad maad tulla või enamasti. Ja sellel päeval pandi obustele ka kuljused, kaele või aisa võeti kõige parem saan, mis obusele pandi, kõige ilusamat obuse rakmed, tihti olid ka taludes need nagu kohe jõulurakmed. Haidast toodi pidulikud riided, sest kirikus ei mindud ükskõik, mis moodi ei tööriietes, ei kampsonisega teksastes, mida õnneks sellel ei tuntudki. Et see oli pidulik aeg, kus mindi nagu kuningaga kohtuma. Ja kirikust tulles algasid jõulud ju kõigepealt, kus looma laudas. Loomad olid perekonna liikmed, laudas pandi lattern põlema, elektrit ei olnud ja loomadele anti sellel päeval eriti rikkalikult süüa, sõimesse kõike juurikaid, looma ja porgandeid. Ja see oli niimoodi hämmastav ja tore, kui selles jõululaudas siis latern põles vahel ka küünat pandi ja kuuldali ainult siis loomade nohinat ja seda isuga söömist ja matsutamist ja kuidas siis need juurikad seal ammastel niimoodi rudisedes katki läksid. Ja nii nagu talumees, mida mina ise olen näinud pealt, kuidas taluperemees meil minu onu Kui Rukki põldu läks vaatama, võttis mütsi peast ära ja Rukki põllu luges meie isa palve ja ka laudas loeti meie isa palve, nii et ka loomadele palvetati. Ja siis, kui loomad olid talitatud ja hoolitsetud ja nendega oli suheldud ja nendega räägitud ja neid silitatud ja siis alles mindi tuppa inimeste jõulusid tegema ja see oli muidugi tõesti kõige ilusam ja kaunim aeg. Need laulud, see küünaldes ära, kõik, mis siis inimese hingele eriliselt andis. Selle järel kaja on ju tulnud ka tänasesse päeva siiski ehkki jõuludest on saanud selles jubedas kapitalismis niisugune kommertslik ära kasutamine ja mingi meeletu ostmise ja laristamise aeg. Kas te kujutate ette aega, millal... Jõulukingid lastele olid ääretult tagasi hoidlikud. Kas te kujutate ette, kui õnnelik võis olla üks laps ühest kompvekist? Me ei kujuta seda tänapäeval ette. Mis on siis olulisem? Kas koti täis luksuslikke kalli innalisi kingitusi, millest me tihti näeme, et need on küll, aga et inimene tegelikult tema hing igatseb midagi muud. Me teame, et lastekodudes hoolitsetakse laste eest hästi. Neile tehakse kingitusi, mis on kindlasti palju uhkemad ja paremad kui kunagi see üks kompvek või küpsis, millest rõõmu tunti. Ja ometin, lapsed, ma olen ühe korra käinud, lastekodus ja väikesed lapsed, kes koridoris minule hakkasid liginema niisuguse küsiva nägudega kõik. Ja kõige julgem pisikene tuli kõige ette ja küsis. Kas sina oled minu issi? Siis ma sain aru, mis siin toimub ja mida lapsed tegelikult igatsevad ja tahavad, et elu võib olla vaesem. Aga kui on issi ja emme, kui on armastus, kui on inge soojus, see on see, mida inimene kõige rohkem vajab. Ja me oleme küllalt näinud seda, eriti tänapäeval, kui arvatakse, et kui lastele kord või kaks aastas mingi koti täis uhkeid asju kinkida. Et Tega nad sisuliselt sellest eriti ei hooli, nad on neist üle küllastunud, aga nad tahaks iga päev, midagi muud seda tõelist, mis kipub meie elust üha enam kaduma ja kaduma. Kuidas siis meie kristlased peame vasta minema jõuludele? Aasta kõige ilusamatele pühadele. aeg on kõige pimedama aeg. Kristuse sünniaeg on kõige pimedamal ajal. Kõige pimedamal ajal vajame me valgust ja kui see eelnev aeg, aeg, iga päev on päev lühem, öö pikem, pimedus nagu valitseks ja ometi selles on valguse tuleku ootus juba ärevalt sees, see pimedus polegi nagu kohe kohutav, kohe, kohe, kohe, kohe on jõulud, valguse pühad ja juba hakkab päev minema pikemaks. Sakraalne ja looduse kalender lähevad koos, kevad pühadel, Kristuse üles tõudmise pühad on siis, kui kevade algus on ja kui kõik puhke võide on nelipühid, vaim valatakse välja. Ja selles koosluses, kus looduse ja sakraalne kalender kannavad inimest, oleks meie elu ja elu püsimine, terved närvid, terve tervis ja kunagi, kui inimesed elasid, Tervetes eluviisides, see oli looduslikku kalendri ja sakraalse kalendri järele. Siis ei olnud ka nii palju aigusi ega närviaigusi. Vaadake ainult meie liiklus ja siis te küsite, kas need on kõik hullumeelsed või. Või on nende hulgas, no ütleme, palju hullumeelseid. Närviaigus, kannatamatus ja nagu arstid räägivad, et närviaigete hulk väga jõudsalt suureneb. Ja muud ädad samuti ja füüsilised ädad on ainult need, kus füüsises lööb välja see, et inimene ei ole korras oma sisimas. Mis tähendab kuninga tulek, Kui meile tulevad külalised mingil pidupuhul olgumist tähtpäev tahes, siis on loomulik, et valmistatakse ette, pühitakse hoolikamalt, pestakse hoolikamalt, tehakse korda palju asju, mis on jäänud lohakile, valmistatakse ette paremaid pidusööke, riietutakse paremini. Selles on mingi auväärsus sees et osutada austust külalistele, kes tulevad. Ja samal ajal on see austus ise enda suhtes. Ei sobi ju minna näiteks presidendi vastuvõttule Teksas pükstes, Kampsonis või ükskõik missuguses kaltsu riietuses, nagu me tihti näeme avalikes esinemistes, missuguste riietega minnakse. See on ju solvamine. Tähendab kuninga tulek, Jeesuse Kristuse tulek, Selleks tuleb ennast ette valmistada ja kui üks osa on oma kodude ettevalmistamine selleks siis kõige olulisem osa on ettevalmistada ise ennast seest pidiselt et kuningas võiks sinusse tulla kui su tuba on rämpsu ja prahti täis siis ei mahu sinna tuua midagi ilusat ja head kui sinu hing on puhastamata täis viha närvilisust paha meelt, masendust, siis see ei ole õige koht kuninga tulekuks ja kuninga vastu võtmiseks. See kaadvendi aeg on ju kirikus, paastu aeg, väike paast nimetatakse ja sell ajal liturgiline värv on violett, mis tähendab ju kahetsust, meeleparandust. See on meeleparanduse ja patukahetsuse värv, et sellel päeval, kui kuningas tuleb, Me oleksime ennast selleks ettevalmistanud. Milles siis see ettevalmistus seisneb? Ettevalmistus seisneb kõigepealt meie igapäevases meelsuses ja kindlasti selles, et me teeme selleks midagi. Ja mis sugune on siis see tegu, mida kristlane teeb? See on see, et ta osaleb missal, liturgial. See on see, et ta kasutab neid vahendeid, mis inimesel pühitsuseks kirikus on antud. Need on sakramendid ja nende kasutamine ja nende regulaarne kasutamine on sama vajalik nagu ammaste pesemine, nagu iseenda pesemine, nagu iseenda enda korrastamine. Hügieen ei õlma ainult meie füüsilist külge. Hügieen oma terviklikus mõistes, ka nii nagu ta antiigis oli, tähendas inimese terviklikku korraldamist. Terviklikku harmooniasse viimist universumiga. Kogu antiik kreeka kultuuri eelkristikul ajal oli ka, mis see põhimõtte, harmonia, harmoonia. Harmonia jumalike ja loodusseadustega. Jumala ja loodusseadused on üle inimese. Inimene kas täidab neid, tundes neid või rikkub neid. Kui inimene saab nii aru vabadusest, et vabadus on vabadus rikkuda, universumi ja seadusi, eks siis kannata ole tema ise, mitte keegi teine. Ja siis on asjata süüdistada Jumalat selles, miks inimlik elu on nii nagu ta tihti on ja siis inimesed küsivad, aga kui Jumal on, siis miks ta lubab niisugust asja. Jumal on jätnud inimese vabaks, ainult niimoodi saab olla inimisiksus ja vabadus tähendab vastutust. Selleks on vabadus, et sa valid. Otsustad ja oma otsustuste ja valikute eest ka vastutad. Vastutada on aga tihti raske. Me tahame valikutes olla vabad, nagu me arvame. Aga vastutada me ei taha. See on meile inimolenditele niivõrd omane, et me peame õppima ja oskama seda alati jälgida. Ja üks kristlikku elu osa ongi ju see, et me ise endas jälgime seda. Ja selle tõttu... Näiteks piht, mis koosneb niisugustest osadest nagu südame tunnistuse läbi katsumine, mis tähendab teiste sõnadega ausat enese analüüsi, siis kahetsuse äratamine selle üle, mida me leian, et ma olen valesti teinud, siis sakraalses pihis järgneb sellele pihtimine, pihile järgneb andmine absolutsioon, mis vabastab inimese psüühika koormast. Ja viies punkt on soov mitte enam patustada, ehk kui kasutada niisugusi moe väljendusi, mis ma küll isiklikult nad ei meeldi mulle, ma pean neid natukene vulgaarseteks, aga kõnekeeles on levinenud nagu väljendus ämbrisse astuma, et siis soov mitte enam patustada oleks siis tänapäeva vulgaar vulgaarkeeles soov samasse ämbrisse mitte enam astuda. Nii vabandan väga selle näite pärast, aga võibolla niimoodi on asi nagu lähedasem ja selgem. Nii et jõulud, kõige ilusam püha, katsume oma enda hinge luua selle ilu, selle rõõmu ja sellel ajal me siiski näeme ka rõõmsalt, et paraku ehkki inimesed on kaotanud õiget teadmise ja mõistmise, mis on jõulupühade tegelik sisu. On ometi kristikust kultuurist jäänud see jõulude lummus ja sellel ajal kuidagi on ometegi inimesed nagu kenamad, paremad, toredamad. Tähendab see jumalast õhkuv, ka niimoodi kautselt ääre peale paistab oma valgust ja inimesed saavad sellest osa. Nii et jõulupühade tulekul, kui ühelt poolt me lugesime Luuka evangeeliumist väga karmi teksti, Kus olid üles loetud mitte ainult siin looduse nähtused, mida me siin igapäev kuuleme ja näeme, ja tunnistame kõik seda, et looduskatastroofide arv kasvab, nad on üha tugevamad, nad ilmuvad sinna, kus neid seni ei ole meie geograafilistes piirkondades veel olnud, ja nad on sagedasemad, nad on üha tugevamad, nagu viimased suured. Tormid, mis juba nüüd ka põhja euroopat siin tabavad, nii et meil ei ole vaja neid märke kaugelt otsida, kui päeva uudistest siis kuuleme ja näeme, et need asjad kõik ju toimuvad ja need peavad tegema meid tõsiseks. Me peame teadma seda ja arvestama sellega ja et need sündmused on kosmilised, nii nagu ka Jeesus oma sõnades ütleb päikeses kuus ja tähtedes. On tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad ingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Kas need sõnad ei ole kuidagi äkki liiga liiga selged? Kas me julgeme tunnistada, et need asjad juba toimuvad? Aga sellega ei piirdu, Jeesus ütleb, ja siis nad näevad inimese poega tulevad pilves ees väega ja suures hiilguses. Nii et viimane sõna on pääsemises ja päästmises ja see pääsemine ja päästmine on samuti kosmeline. Seega kogu kristlik kultuur, mis on alguse saanud Jeesuse Kristuse isikust, Sõna sai lihaks, jõulumüsteerium, kosmilise ja maise ühildumine. Me elame ju lõpuks kogu universumis. Me ei ole lahutatud temast. Maagera ei ole mingi eraldatud, iseseisev, omaette funksioneeriv autonoomne ühik. Ta on üks osa suurest ja veel suuremast süsteemist. Viimasel ajal üha rohkem... Tähe teadlased kui kasutada seda sõna, räägivad sellest hämmastavast päikesesüsteemist, mis näib olevat tehtud ainult selleks, et kõik siin maa peal funksioneeriks. Me näeme terviklikult toimivad süsteemi ja kui päikesesüsteemist midagi ära võtta, siis ei ole võimalik elu enam ka maal. See on terviklikult toimiv süsteem. Eks kogu astroloogia, mis on tegelikult ka väga tõsine teadus, tegeleb sellega ja näiteks, kui ainult kõige ligemast taevakehast kuust rääkida, siis elu on maapeal võimalik üldse ainult sellepärast, et on kuu ja kuu rütmid, nagu aastagi on jagunenud 12 kuuks, nii et religioosne usk annab inimesele kosmilise maailma käsitluse Maisest avardab selle kogu universumisse ja esimene aste pärast maist on kogu päikese süsteemi piirides. Me elame universumis, me ei saa ennast sellest eraldada ja see kosmilise ja maine selles ühe aegselt korraga elamine, selle kosmilise toomine maisesse, sellest sünnibki kultuur ja kuni me selles püsime, püsib ka see maine, see maine liha ja maine elu. See kõik peaks panema meid tõsiselt mõtlema ja tahtmata vähemalgi määral kahandada nende tõsiste tõsi asjade valguses jõulupühade ilu, vaid vastupidi tõsises meelsuses, mõeldes kõigele sellele valmistada ennast ette, kuninga tulekuks Jeesuse Kristuse sünnipüha, Jälle taas läbi elamiseks, et saada impulssi elu hoidmiseks ja püsimiseks. Olgu teil kõigil ja meil kõigil selleks Jumala õnnistus. Olemine ja olemas olemine: olemine ja olemas olemine: olemine ja olemas olemine: olemine ja olemas olemine.